Allah, Allah, Allah main Allahumma la ilama la ilama an amta aina kunta alimun hakim Allahumma alimna na yumfana wa anfana bima lam tana wa sidna almin ya rabb alalamin lakaslawi wa halahu Allahu jalla jalaluhu wa narika kulika niyagaw wa chaina kuliko sama Allahu subhanahu wa ta'ala doliku je svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha jalla jalaluhu i svjedočim da je Muhammed Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Allahu rabbina govo poslednji poslanik Kaj salavat i salam na njega, na njegovu učasnu porodicu Sve ashaabe i sve muslimane koji sledi u dobru dosudnjega dana Haya Allahu hadihil vujuhat tajiba, najira ala a'mali saliha Wa as'alullahi l-karim, rabbal arshi azim An yubarike fiha, fi ilmiha, wa amaliha, wa useriha wa zurijatih wa fiji džemišuni hajatih Allah subhanahu wa ta'ala molim da poživi ova svijetla lijepa lica na dobrim dijelima i molim ga jelaluhu, da podari bereketa o njima njehovom znanju dakle vama, vašem znanju vašim dijelima, vašim porodicama i vašim potomcima i svim vašim stanjima u ovom životu na Dunjalku. <gled> Draga moja braćo, doista je traženje znanja, traganje za šarijatskim znanjem trud koji se ulaže na tom putu jedno od najboljih dijela kojima se čovjek približava Allahu dželje dželaluhu, jedno od najboljih dijela putem kojih se njegove dereže stepeni kod Allaha dželje dželaluhu povećavaju i uzdižu. Putem šarijatskog znanja Jedni ljudi se odlikuju na drugima, jedni se izdižu na drugima. Zbog šarijatskog znanja Allah جل جلاله, je određene ljude uzdigao na posebne deređe. Zbog šarijatskog znanja Allah جل جلاله, je nosioce tog šarijatskog znanja uzeo za svjedoke u najčasnijoj stvari, u svjedočanstvu da nema drugog Boga osim Allaha. جل Zbog šarietskog znanja Allah subhanahu wa ta'ala naredio je Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallame da traži povećanje te blagodati. Jedino te blagodati. Nećemo naći nigdje da je Allah jale jalalu ho naredio Muhammedu alihi sallallahu da traži povećanje od njega jale jalalu neke druge blagodati. Već mu je rekao I reci gospodaru povećaj mi znanje. Putem znanja čovjek, rob spoznaje svoga gospodara upoznaj ono što mu je Allah djelaluhu جلال, naredio i kako da to sprovede upoznaj ono što mu je Allah djelaluhu جلال, zabranio i kako da se toga kloni zatim se kaže jedan od najvećih razloga uspjeha i pobjede islamskog umeta jedan od najvećih razloga ponovnog povratka ponosa islamskom muslimanskom umetu ponosa koji će muslimane uzdignuti iz vidnog poniženja i učiniti ih neoholim da se ohole na drugima zbog toga što im je povraćen davno izgubljeni ponos već ih učiniti milostivima i blagima pa će pronositi taj ponos, tu vjeru zbog koje su zadobili ponos od Allaha Đalila Đalalu diljem ovoga svijeta jedan, dakle, ako ne i najveći razlog ovratka ovog ponosa i svega ovoga jeste odgajanje islamske omladine odgajanje islamske omladine na ovakvim mjestima podučavajući ih znanju koje svoje korijene vuče iz kitaba i sunneta i razumijevajući taj kitab i sunnet kako su ih razumijevale prve generacije počevši od ashaba radijallahu anhu međmajn prelijepo je rekao Imam Shafi'a koreći o mladinu koja se ne okupja na ovakvim mjestima, koja ne žuri da stiče šerijatsko znanje, koreći ih rekao je Imam Shafi'a, Iza raeite šebabe l-haji ra qad neša'u, la jehmilune qilale l-hibri, va... Ala waraqa wala tarahum ladal ashyakhi fi khilqin yauna min salihil akhbari mattasqa fadahum anka wa alim innahum hamaju qad badalū bi ulūbil himmati al-humqa ka je imam Shafi rahimehullah ta'ala kao što Bilja ibn Muflih al-Maqtisi swoj kada vidiš omladinu jednog mjesta jednog naselja kako se odgaja Među tim naudgasen na atakav način donosi sa sobom kale me nosi sa sobom listove nesjedi na halkama kod učenih ljudi e, upoznavajući ono što je vjerodostojno od ahbara od vijesti i gledajući kako da to na ispravan način spro, sprovede fadahum an ta'lam innhum hamaju قد بدلوا بعلو الهمه حماقا pustim okreni se od njih i znaj da su oni bezvrijedni ova također reč hamaj kao što znaju braća koja poznaju arapski jezik također ima značine obezglavljenog. Onaj koji nema šarijetsko znanje, taj je obezglavljen. Luta, voda, sada, tamo, sada, ovamo. Znaj da su oni, dakle, obezglavljeni, bez šarijetskog znanja, da su oni bezvrijedni jer su zamijenili visoke ambicije, velike težnje za nešto što je prezreno. Lijepo je rekao Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, ovim stihovima, a još ljepše i najljepše rekao je Muhammed Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa selleme govorio i pojašnjavao i podsticao dakle svojim primjerom mnogo je brige i pažnje Allahu poslanika alejsallatu salam pridavao upravo ovoj grupaciji ljudi dakle omladini mnogo više nego drugima i onaj koji isčitava davinu sunne dakle knjige koji govori o sunnetu Allahu poslanika alejsallatu salam pronaći će brojne hadise koji su u kojima su savjeti upućeni posebno o mladini. Pa, kao što se kaže, al meqal yattadihu bil misal. Dakle, ono što se kaže, pojašnjava se primjerom. Pa tako, Allah uposlanika, alaihi salatu, sam poručuje omladini, da čuvaju svoje stidna mjesta kao što bilježi Imam Buhari rahimehullah ta'ala od Abdullah ibn Mas'uda ve je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao ya ma'shar ash-shabab man istata' minkumul ba'a fatali yatazawwaj fa'innahu ab'ad lilbasari wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati' fa'alayhi bisiyam fa'innahu lahu o skupina mladića koji od vas u mogućnosti koji ima mogućnosti da se oženi neka se oženi jer doista je to jeli ono što čuva njegov pogled, što će učiniti njegov pogled oborenim i ono što će sačuvati njegov polni organ, a onaj koji nije u mogućnosti onda neka posti, doista će u tome naći jeli, zaštitu, to će mu biti štit. Pa je Allaho poslanika, ali ih je ovde, podstaknu o mladinu na ženitbu, na zevađ, jer se time spašavaju i muškarci, spašavaju također jeli i žene i u tome uvećanje njegov Muhammedov sallallahu alihi wa alihi wa sallam ummeta također Allah upasanika alihi wa sallam oporučuje postaknu omladinu da odrastaju u pokornosti Allahu jalla jalalu kao što je rekao u hadisu koga biljež ima muslima vama dobro poznat hadisu od Abu Huraira radijallahu ta'ala sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawme la dille illa dille dille Sedam kategorija ljudi Allah subhanahu wa ta'ala će staviti sutra na sudnjem danu hlad kada ne bude nikakvog drugog hlada osim Allahovog subhanahu wa ta'ala hlada. Pa je spomenuo sedam kategorija jedna od tih kategorija je šabun nešafita atillah. Mladić koji je odrastao i odrastao u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Malo izađemo od ovog hadisa, budući za spredavanje zaki idete. Kako Allah subhanahu wa ta'ala će staviti u svoj hlad. A. Ovik isnimu kasnim eksijeku. E, postoji druga predavanja u kojima stoji pojašnjenje da se radi o hladu arša ne o Allahu ham jalla jalalu ya li hlad. Da onobi došle isharije Maturidi je porekle, pa vidite. Je li takođe Allahu poslaniku alejs salatu wa salam Ukazao je omladini, da dobro vode računa o svome vremenu, dakle u toj fazi uh, mladosti. I nazvao tu fazu, taj period, fazom, periodom u kojoj čovjek posebno profitira. Nije vam stran hadisu Dibn Abbas radijallahu ta'ala anuma kada je u kojem kaže Allahu u posanika alihi salatu sam iqtenim khamsin qable khamsin, iskoristi ili profitiraj sa pet stvari prije nego dođe drugih pet stvari s kojima ćeš bankrutirati pa ne budeš iskoristio i pet stvari. Pa je spomenuo, iskoristiše babeke kable hermik, iskoristi svoju mladost prije nego što dođe tvoja starost. Jel'i vidite ovdje Allahu poslanika alihissalatu wasalam, jel'i ovu fazu nazvao ganimum plijenum. Također Allahu poslanika alihissalatu wasalam pojasnjuje da čovjek lično će odgovarati za to svoje vrijeme, svaki od nas. Dakle, za ovu fazu mladosti u kojoj živimo, dakle, ovaj period koji boravimo na dunjalu koji živimo, da ćemo odgovarati, dakle, za to vrijeme, pa kaže Allahu u posanika alehi salatu sam la tezul qadama abdin postoje druga predanja la tezula qadama abdin jaume l'qijameti inda rabih hatta yusel an khams, neće se pomjeriti stopala čovjeka sutra na sudnjem danu kod njegova gospodara sve dok ne bude upitan o pet stvari pa je spomenuo između ostalih jednu stvar anše babihi fime ablah o svojoj mladosti, uštaju je potrošio. I onaj koji razmišlja, proučava život o mladinaca, izreda asahaba radijallahu ta'ala anhum, eđmejn bit će zadivljen njihovim visokim ambicijama, njihovom požrtvanošću. Koliko se žrtvovali za islam i muslimane, svaki od njih, kao što bismo i mi, svaki od njih se ponašao tako kao da od njega samog zavisi islam. Od njega samog. Ne bude li njega, neće biti ni islama. I, I mi moramo biti, svaki od nas. I onda će zasigurno svaki od nas maksimalno da se žrtvoje pa ćete dakle vidjeti njih vidjet ćete Muaza, vidjet ćete Masuda vidjet ćete Salima i mnoge druge kako su, kako su bili medrese u podučavanju Kur'anu, podučavanju propisima halala i harama vidjet ćete Zejda ibn Sabita mladića koji je bio pisar objave koji je dobro poznavao jezik židova pa je bio također i prevodilac Allahom poslaniku alihi salatu wasalam kada mu je zatrebalo Amr ibn Seleme i pored svoje male dobi predvodio je svoj narod u namazu za šest godina šest ili sedam godina predvodio je svoj narod u namazu zbog toga što je najviše poznavao Kur'ana i najbolje poznavao je li Kur'an Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhamma bio je poznat po svojoj brizi za sunnetom Allahovu poslanika alihi sallam pa je dakle pisao sunnet jedan od prvih asahaba koji su zapisivali sunnet Allahovu poslanika alihi sallatu selam. Malik ibn al-Huweirith radijallahu ta'alam spomnije svoj slučaj sa Allahovim poslanikom alihi sallam, dakle slučaj koji je približan našem slučaju. Samo dakle, uh, problem je što mi je je malo tako u ovom vremenu. Kaže Malik ibn Huverit radijallahu ta'ala: "Ataina Rasulallahi sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme wa nahnu shababaton mutaqaribun". U drugom predanju došli smo Allahov poslaniku alejhi sallam kao mladići, istih godina, fa aqamna 'indahu 20 lejlatan, pa smo preboravili kod njega. Dvadeset noći, dakle dvadeset dana, dvadeset noći, pogledajte. Allahu posanik, alaihi salap sam, šta je sve? Ha? Obavljao, primao goste, predvodio namazu, dijelio ratni plijen, slao izvidnice u i mnogo šta, međutim, odvojio je posebno vrijeme također za omladinu. Dolazila je omladina kod njega, podučavala se propšima, Allahu je subhanahu wa ta'ala vjerimno. Pa kaže Allahi, alaihi wa alaihi raheiman, rafiqan, Bio je prema nama milostiv i blag enna kad ila Pa je primijetio da smo mi poželjeli Da se vratimo svojim porodcama Žudimo za svojim porodcama Dakle nije odbio, nije rekao Vala, Dosta ste boravli kod mena Ajde sada vratite se Već primijetuje na našim licima Da žudimo za svojim porodcama a? Pa dakle rekao nam je Feseelna an من تركنا من اهلنا بيتنا سكاكما استولى منشاي قرود فخبرنا هو باويسلي سماكا بيريكو ارجيو الى اهليكم فاقيموا فيهم معلموهم ومروهم فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ثم ليامكم اكبركم داکله وراتيتيه своїм породом ај боравите код своих породица многи од нас boravite. Allaho busanika alaihi sallam kaže, vi koji ste se podučili vjeri, boravite kod svojih porodica. Podučavajte svoje porodice vjeri, podučavajte im i naređu, naređujte im, pa kada dođe vrijeme namaza, onda, je li neka jedan od vas prouči ezan, a neka vas predvodi onaj koji je od vas naj učevni u Koranu. Zatim, kaže se da... Bez ikakvog razilaženja, najvrijednije znanje, najpotrebnije znanje, znanje, za kojim čovjek treba najviše da žudi, da ulaže najviše truda u njegovom sticaniu, jeste znanje o Allahu dželalu. Kako dané, kada vrijednost znanja upravo i ovisi o onome, o čemu ono govorí? Budući da znanje o Allahu dželalu, o govori o njemu Allahu subhanahu wa ta'ala koji je ašraful ma'lum dakle onaj koji treba biti najpoznati, onaj koga ljudi trebaju najviše da upoznaju onaj koji je dakle najpotrebniji ljudima stoga je dakle i znanje koje govori o Allahu jalla جل jalaluhu najpotrebnije znanje a to je dakle znanje o islamskom vjerovanju tu. islamsko vjerovanje I znanje o njemu, o akidetu, kao i svako drugo znanje, može se spoznati, shvatiti, naučiti kroz deset tačaka. Dakle, ono o čemu govori islamsko znanje, otprilike, dakle, može se naučiti kroz deset tačaka, kao što pjesnici kažu, Inma ba'd yakull 'ilm 10 al-hadd wal-mabdhu thumma thamara wa fadluhu wa nisbatuhu wal-wadi' wal-ismu lil-istimdadu hukmu shari'i wa masailuhu wal wa wa dakle doista temelji temeli svakog znanja dakle yak ideta jesu 10 temelja. dakle treba govoriti o definiciji o definiciji o imenu definiciji o čemu sve govori to znanje akida, zatim, dakle, o vrijednosti akideta, o koristima akideta, zatim, kome se pripisuje akidet, ko je postavio, dakle, akidet i propisu izučavanja akideta i svime selama, pitanjima o kojima govori akidet. Pa ko, dakle, obuhvati sve ovo, taj, dakle, postigao i šref, postigao je počast. Pa, dakle, mi ćemo otprilike ići ovim redoslidom pokušati... Ako nam Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli da progovorimo barem ukratko o ovome danas, a sutra ćemo još Allah htjela govoriti o ahli sunneta val džemata, odlikama ahli sunneta val džemata na prvom predavanju, nekim njegovim pravilima, dakle kratko je vrijeme, ali pokušat ukratko da govorimo o svemu tome i možda a, historijski preći pojavu frakcija i neka njihova osnovna načela na kojima se gradi. Dakle, aqidat kod ahli sunnita wal jamaata kvosti mnoga imena za islamsko vjerovanje, pa jedno tih imena jeste al-aqidah ili al-i'tiqad i pronačičemo brojne knjige kod salafah da su naslovjene na takav način pačemo pronači l-num'atul i'tiqad blistavost i'tiqada jeli od muvfakudina ibn Qudami al-Maktisija načimo etikat ahlis sunneta od debube kra Ismailija također od imena islamskog akida tako da ahli sunneta važe da jeste sunna sunna dakle, kada se kaže sunnet ne misli se na ono što inače je podrazumijeva što se podrazumijeva kod muhaddisa i faqihah Is dakle misli se ovdje na aqidat i kada pogledate knjigu Kitabu Sunne od Abdullaha Sina Ahmed ibn Hanbel uh, Rahimahumullahu vidjet ćete dakle da govori o aqidatu dakle načemo knjige poput Kitabu Sunne od, od Abdullaha ibn Ahmeda poput Kitabu Sunne od Imama al-Asbdahanija od Ebu Bekra al-Ethrama i slično zatim također tevhid naziva se aqidat tevhidom jer najveći broj pitanja koje, koja obrađuje akida, jesu upravo pitanja tavhida. Allahu je jednoće po pitanju njegovog zata, po pitanju njegovih imena, njegovih svojstava, njegovih dijela, jel i izdvajanja allaha jednog jedinog u ibadetu. Pa poznati su vam Kitabu Tavhid od Ebu Bekra ibn Hozejme, Kitabu Tavhid od Ibne Mende i druga dijela. I u novije vrijeme Kitabu Tavhid, teđridu Tawhid al od Imama Makrizija kitab al-Tawhid od Muhameda Ibna Abdul Wahaba. Zatim nazvana je također imanom zbog je li pojašnjenja u hadisu Djibrila kada je upitan Allahu poslaniku alejhi salatu sam od strane Djibrila šta je to je li iman Allahu poslaniku alejhi salatu sam je pojasnio temelja ruknova imana o kojima također govori ponajviše je li islamsko vjerovanje akidet te ćete dijela Kitabu Liman također od Ibn Mendej, također Usuluddin, jeli Akida se naziva Usuluddin, kod Ehli Sunnata, jeli također, jer govori o temeljima vjere, o osnovama vjere. I postoje također dijela, postoje Usuluddin, Indebi Hanif, jeli knjiga koja je napisana, osnovi vjere kod Ebu Hanife, jeli i također od Imama Al-Lalikajja što se tiče značenja al-aqide dolazi od riječi al-aqd a ona ima značenje rabta dakle vezanja u dakle predstavlja čvrsto vezanje srca za Allaha dželle jalaluhu i ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala bezimalo sumnje je li u to dakle akt čvrsta veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala I svim onim što dolazi od Allaha džele جل dželaluhum. Dakle, čvrsto vjerovanje u sveto, Čvrsto vjerovanje koje ne može poljuljati ništa. Ako hoćete uspuda zapišete, dakle, postoje neka druga imena koja su došla od strane notara, poput filozofije, poput islamske misli, poput islamskih pogleda, dakle sve to suprotno kada pogledamo definiciju svega toga sve to suprotno, dakle, islamskom vjerovanju kod ehli sunnete ul-đemate. Imamo dakle mnogo pa što se tiče dakle onoga o čemu govori akida, navdu al aqida Jel, kao što je prethodilo, ukratko u samim definicijama govori, dakle, akida govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, o, dakle, njegovim melekima, e, knjigama, njegovim poslanicima, vjerovanju u sudnji dan, zatim Allahu i džele dželalu odredbi, zatim govori, jeli o drugim bitnim odrednicama ehli sunneta, al džemata, o ljubavi i mržnji, jel, i sličnom odgovoru no, novatarima i tako. Koristi akideta. A? Koristi izučavanja akide su mnogo brojne. Podatle pa prije svega akida je islamsko vjerovanje, osnova vjere kod čovjeka i osnova poziva svih poslanika. Nije dolazio ni jedan poslanik da nije pozivao u ovo ispravno islamsko vjerovanje. كما قال كبالا جلاله سوري الأنبياء وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّ فَعْبُدُونَ لقد همنا نسمى من وجود إجتماعي لدينا نجد جلاله سوري الأنبياء لقد نسمى بيجعل أنه لم يكن معاكم لدينا لدينا لدينا ننجد من أين لقد نسمى بذكر سوري الأنبياء ثم يسمى محمد وعجلاله سوري الأنبياء و ispravnosti dakle dijela da bi dijelo bilo primjeno kod Allah subhanahu wa ta'ala mora biti dakle ispravno kaje jalla jalalu bela men aslama vajhahu lillahi wahu muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alihim wala hum yahzanun svakako dakle ona i koi svoje lice Allah subhanahu wa ta'ala usloje dobročinitelj njemu pripada nagrada kod Allah subhanahu wa ta'la dakle za ta dijela Vičemo ćemo na ta dijela pripada mu nagrada kod Allah subhanahu wa ta'la i on neće strahovati ni za čim neće tugovati dok neispravna akida dovodi dakle do odbijanja njegovih dijela i upropaštavanja njegovih dijela na akiretu i poznate su vam brojni dokazi ila ma amilu Min amal, jale, mi ćemo pristupiti njihovim dijelima heba thura, i učinit ćemo ih prahom razasutim, dakle, oniko inisu ispravno božavoli allaha subhanahu wa ta'ala zatim aqida je razlog, ispravno aqida, ispravno verovanie, razlog je sreći nadunjalku i akhiretu, kao što allaha subhanahu wa ta'ala kaže من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحييناه حياتا طيبا ولا نجزيناهم أجرهم Bi, ma, bi ahseni ma kanu jamelun. U 97. ajdu sure Nahal, ko bude činio dobra dijela bez obzira da li bi on muškarac ili žena, a us to je vjernik, mi ćemo učiniti da živi lijepim životom i nagradit ćemo ga boljom nagradom od onoga što je činio. Na drugoj strani, dakle, onaj koji bude imao neispravno vjerovanje i na takav način, smatrao da obožava Allaha dželle jalaluhu, ništa mu neće prije svega biti primljeno na ahiretu i zbog toga dakle biće kažnjen, neće biti nagrađan koliko je danas onih dakle koji smatraju da obožavaju Allaha dželle jalaluhu, ne obožavaju ga na ispravan način, kaže dželle jalaluhu sura Taha što je na 24. ayetu, "Waman aradan zikri fa inna lahu ma'isatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati amana." Onaj ko se okrene od moga sjećanja sjećanja dakle na mene bez obzira da dakle, bilo riječima bilo ibadetom jer svakim ibadetom je li dozivom Allaha dželle džalal obrćamo se Allahu dželle džalalu dakle ko se okrene od spomena moga spomena on će živjeti teškim životom i mi ćemo ga na sudnjem danu proživjeti slijepim zatim ispravna akida ispravno vjerovanje islamsko vjerovanje razlog je čovjekove svetosti svetosti njegovog života njegovog imetka dok dakle oni koji su so, nevjernici koji nevjeruju kako treba dakle njihova karu njihova imetak njihova život njihova svijet kao što je rekao Allah u Pasanika aleyhi salatu wasalam umirtu anu qatil al nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zaka fe idha faalu thalike fa'asamu minni dima'ahum wa amvalahum wa chisabuhum ala Allahi ta'ala dakle na rejenom je da se borim protivljudi na mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne kažu, dok ne povjeruju, da nema drugog Boga osim Allaha subhanu wa ta'ala i da sam ja, Muhammed, sallallahu alihi wa alihi wa salama, Allahov poslanik, i dok ne budu obavljali namaz i izdvajali zekat. Pa ukoliko to budu činili, onda su sačuvali svoj život i svoj imetak od mene, dakle od borbe, a njihovo obraću nekod Allaha subhanu wa ta'ala i hadisi mutfakun ali. Također, ispravno vjerovanje, uslov za postizanje pobjede i postojanosti črstine na Donjaluku. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 55. ajdu sura Nur... ورد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم الله سبحانه وتعالى يباشا انما كو كوي بدهو ايرواوا علي يجن لي درا ديلا دا تي يسيغور ما زمينيتي نا زميني دакле да се поставити них за خليفه на زميني као што је поставио за خليفه оне који су били prije них ولا يمكينن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ودا تشيم Ješova vjera će biti postojana, ona vjera koju im Allah subhanahu wa taala dakle želi. Ispravna vjera wala yubaddilannahu min ba'di khaufihim amna. Oni ho strah koji su osjećali pri na dunjanu zbog neispravnog vjerovanja Allah subhanahu wa taala će zamijeniti dakle sigurnošću, kakvi će biti ya buduunani la yushriku na bi shay'a. Ovde dakle se Oči je to njihovo ispravno vjerovanje samo se mene obožavati ničta mi neće smatrati ravnim neće mi činiti ni veliki ni mali shirku omen ke fara ba'de zalika fa ulajkumul fasiqun a onaj ko na kontoga usnevjeruje to jest da je takav od propalih od zalima zulumčara naselnika koji čini je nepravdu sebi samo sebi ne allahu tejalal Zatim, dakle, ispravna akida se slaže sa zdravim razumima, dok, zasigurno, je li neispravno vjerovanje, neispravan akidet, a, razum ne može pojmiti, iz toga, dakle, neće neispravan način, dakle, nije biti shvaćena. Zatim, što se tiče izvora akide islamije, islamske akide, dakle, iz čega se crpi islamsko vjerovanje, kitab, prije svega iz Korana, I Kur'an na mnugi načine gori akidi i usadjuje uvjernike yali, ispravno uvjerovanih A prije svega dakle, prva metoda Direktno, Allah subhanahu wa ta'ala na raju obožava njega jalla jalal jala, Direktno, pa kaja ya yuhennas u'budu rabbekom alladhi khalaqakum u min qablikum la'likum tataqoon, o ľudhi Obožavajte svoga gospodara. Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, direktno poziva. Obožavajte svoga gospodara, onoga koji je vas stvorio i koji je stvorio one prije vas da biste bili bogobojazni. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala govori o neispravnosti drugih objeđenja, drugih vjerovanja. وقالت اليهود وزير بن الله وقالت النسارة المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أننا يؤفكون نسارة كرشان غورة يلي إيسى Allahov sin, to su njihove riječi koje govore svojim ustima, govore isto ono što su govorili nevjernici prije njih, Allah je ubio kod se odmeđu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala govori o ništavnosti tih jeli neispravnih vjerovanja. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala, تذكره primjer путم који их је приближава исламском вјеровању لكم مثلا من انفسكم هل <سؤال> لكم مما من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم الله سبحانه وتعالى спомиње вам пример дакле ума i onima koje vi posjedujete u svojim rukama dakle one koje Allah subhanahu wa ta'ala je li kao što i vas obskrbljuje da li ste dakle vi isti strahujete od njih je kao što strahujete od sami sebe Allah subhanahu wa ta'ala je li pojašnjava primjere za oni koji imaju pamijeti zatim ostala pitanja koja treba je o kojima treba progovoriti koje je postavio ispravno vjerovanje akidet aluvadija ko je dakle postavio ispravno vjerovanje akidet kada se govori o drugim disciplinama drugim znanjima misli se dakle na učenjake koji su prvi počeli da pišu o tim disciplinama. Ovdje također o tome može se govoriti. Ko je dakle prvi počeo da piše o akide, islamskom vjerovanju. Budući da je akida došla jeli od Allaha subhanahu wa ta'la i Allaha uposanika alihi salatu wasalam dakle iz Kur'ana i sunneta ko su ti bili koji su dakle prenosili i zapisivali u druga zasebna dijela gdje su dakle izdvajali posebno jeli pitanja akideta pa kažu islamski učenjaci iako postoji razilaženje među njima da jedan od prvih koji je počeo da piše o islamskim o pitanjima islamskog akideta jeste Buhani feta rahimehullahutaala koji je kako kažu pojedini islamski učitelji napisao djelo El fik al akbar iako da postoji razilaženje da li je to njegovo djelo El fikul akbar iako postoji razilaženje da li to njegovo djelo je li ne ali to prepisujemo Al-Fiql-Ekbar gdje imam Ebu Hanife, alihi rahmatullah, ako predpostavimo da je to njegovo dijelo, govori, dakle, o akidi, iz toga je naziva Al-Fiql-Ekbar, dakle, ono što je potrebno da se najbolje razumije, najveće razumijevanje je potrebno prilikom obrađivanja ovih pitanja za razgo, dakle, od drugih pitanja, pitanja fiqha i slično. prilike, dakle, pitanja koje obrađuje akida islamija, jel, spomenuli smo, jel, koja su sadržana u ovom hadisu, hadisu Džibrila, jel, i što se tiče propisa izučavanja akideta, nema sumnje, dakle, da, kao što smo rekli na početku, da je to najpotrebnije, najneuphodnije znanje za svakog vjernika i vjernicu, stoga, dakle, jel, ona najbitnija pitanja, najbitnija pitanja, moraju ih poznavati sve jedan vjernik i vjernica, dakle, pitanja kojima će spoznati svoga gospodara, Allaha, جل جلاله, spoznati Allahog poslanika, salosan, spoznati svoju vjeru sa dokazima, zbog čega su pojedini jeli, islamski učenjaci izdvajali zasebna dijela koja govore o ovim pitanjima, dakle, i također ruknovi imana, šest ruknova imana, to je ono, dakle, što vjernik treba i vjernica trebaju da poznaju sa određenim, dakle, pojašnjenjima sa određenim pojašnjenima nije dakle dovoljno samo da znamo ovaj hadis Džibrila i da znamo spomenuti jeli vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala vjerovanje u njegove meleke, knjige i slično kao što vam je poznato dakle ovo su ruknovi imana bez kojih nema imana a također ovi ruknovi imaju svoje ruknove jel' tako? vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala ima svoje ruknove vjerovanje u meleke ima svoje ruknove vjerovanje u knjige ima svoje ruknove. Da bi, Dakle vjerovanje u Allaha i bilo ispravno, potrebno je te ruknove poznavati. Hm. Smjelo pitati. Vjerovanje u vjerovjesnike također ima svoje ruknove ili šartove da kažemo. Šart dakle ona onaj uvjet koji mora postojati da bi i uslovljeno. Dakle da je postajalo ispravno vjerovanje u Allaha i vjerovjesnike moraju se ispuniti oni, moraju se poznati oni uvjeti, mora se vjerovati u njih. Tako dakle, sve je jedan od ovih ruknova Vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'la ima četiri rukna Vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'la ima četiri rukna Vjerovanje u postojenje Allaha subhanahu wa ta'la Vjerovanje u tevhidu luluhije Rububije je smao sifat I... Šartovi la ilaha illallah, to je drugo Dakle također vjerovanje u meleke, vjerovanje u knjige, vjerovanje u poslanike ima svoje dakle šartove, također ili uslove. A to jeste znači u e, knjizi lijepo po pojašnjeno predstavljeno, dakle olakšano poimanje toih ideja. Knjiga koja je prošle godine otprilike bila na tržištu. Lijepo ćete znači to je dakle neophodno da se zna. Nije dakle dozvoljeno samo da se e, Kaže ja vjerujemo Allah subhanahu ta'la ja vjerujemo Meleke, dakle nepoznavajući ove stvari. Također vjerovanje u sudnji dan traži od nas da poznajemo neke stvari. Dakle da vjerujemo u proživljenje, da vjerujemo u nagradu i kaznu, da vjerujemo u obračun Hisab, da vjerujemo u džennet i džahnan. To su otprilike dakle, tih tri ili četiri rukna vjerovanja u sudnji dan koje moramo poznavati. Moramo u to biti objeđeni. Mora čovjek biti, kad kaže da vjeruje u sudnji dan, mora biti, dakle, ubijeđen u proživljenje. Mora biti ubijeđen da će sutra na sudnjem danu biti hesab, obračun. Mora također da vjeruje u nagradu i kaznu i dženeti džahnem. Čovjek, ukoliko ne vjeruje u ove temelje, ne vjeruje ni u sudnji dan. Često se kod nas a, čuju riječi ko se vratio ko se vratio. Pa zavsno, o čemu govorite ljudima, ako govorite o ovim stvarima, dakle, o ovim stvarima, ovim velikim temeljima vjerovanja u sudnji dan, onda je njihova izjeva kako tekako škakljiva. Dok, ukoliko govorite o nekim detaljima koje se ne, tražu, ne traže od svakoga da ih poznaje, poput, dakle, sjerata, kakav je sjerat i slično, pa čovjek ne može da povjeruje odmah u to, jeli, i kaže ovu svoju riječ izjavu, onda, dakle, možemo se tražati više opravdanja. Zato, dakle, potrebno je da se nauče ovi temelji. Pa vam, dakle, preporučujem, ako ste u mogućnosti, da pronačite tu knjigu. Olakšano pojmanje Tevihida, ja sam prevao tu knjigu, ja sam prevao tu knjigu Olakšano pojmanje Tevihida, sada je izašla u drugi tiraž. Sada je izašla drugi tiraž, mehki povez, vidjet ćemo s braćom, da, ako bude se mogu da se podijeli olakšeno pojmanje teuhida. Slično kao u kitabu teuhid, samo, dakle, pojednostavljeno malo bolje s dokazima. U stvari, ono što treba da čovjek zna, da nauči na pamit. No, hajera, Dobro, je onako bilo malo na brzinu, ali sutra, ako govorite, će biti malo anaj, potrebnije da se više zapiše, jer će biti govora o pravilima Ehli Sunnete Al-Džemata, nekim bitnim odrednicama Ehli Sunnete Al-Džemata, pravilima, dakle, koje nas čuvaju od pretjerivanja i, dakle, popuštanja, o čemu će biti, dakle, govora na trećem predavanju, kada su neki pretjerali, neki popustili, i izdvojili se, odehali su netovali džemata i, dakle, ušli oni 72 skupine, ali Allah najbolje zna. Ako ima neko nešto da pita, Bojrum, pošto Bo je še 24 za minuta će doći.